Coloană infinită, vrtej interior și spus prin luciul privirilor, căzând înapoi, voi ierarhii de nouri negri, curgând pe umeri de femeie, goi, unghii, sclipind electric, violet, zgrind lumina până la culoare, tu alunecare de toamnă spre iarnă pe balustrada unui vânt nemișcătoare divină vocală fluier de aur sunete jupuite de melodie voi cuvinte cu silabele înstea ca geamul lovit de -o săgeată târzie scări scări de frânghii cu noduri scări clătinate atârnând de nori tu, ascensiune friguroasă spre ploaie, printr-un tunel de aripi, de condori.